Så er vi tilbage på puller her på Aarhus Studenter Radio. Mit navn det er Kit Lindhardt, og øh, jeg skal være svært her i aften helt alene, fordi Sine hun altså er til koncert. Men øh, aftens emne er militæret og altså at være menig i øh, på en særne. Øh, og det er der flere grunde til, at emnet det er i aften det er blevet andet, fordi at jeg Øh, synes, at det er lidt, øh, lidt et lukket land. Man ved ikke rigtigt hvad er det egentlig, der sker, øh, når man er menig, hvad laver man? Og det ved man kun, hvis man er i familie med en, der altså er værnepligtig, eller hvis man selv har været det. Og øh, jeg er så heldig, at jeg har en søster dernede, der er værnepligtig nu, og hun har forresten fødselsdag, så jeg vil lige sige til hende. Og i den forbindelse, der var jeg altså ikke i hendes fødselsdag, men at hun er værnepligtig, var jeg altså nede. På kasernen, Rysk kaserne, i Fredericia, og besøg hende, for der var åbent hus. Og det viser at være så interessant, at jeg altså øh, hævde min øh, diktafon frem og gik i gang med at interviewe alle mulige mennesker, fordi jeg synes altså, det var lidt sjovt. Og øh, den første, jeg faldt i snak med, det var en, der hed Søren Hansen. Han har selv været værnepligtig dernede. Ham skal vi høre lidt til lidt senere efter øh, et stykke musik mere. Ellers så har jeg snakket med øh, den loka lokale bartender på kasernen, som hedder Messen. Og så har jeg snakket med en kvindelig soldat og lidt øh, nogle andre mennesker. Og øh, det skal i hvert fald blive rigtig interessant. Nu skal vi også sidde og et med Science. Det var blogparty med signs, og øh, der stoppede jeg den lige, så vi kan nå det hele. Jeg har en, nemlig en masse klip, vi skal igennem fra den åbenhusdag på Kasernen, som jeg var til her sidste lørdag. Kasernen, det er en stor øh, by, kan man sige, der er gadenavne, og de forskellige bygninger, de er rimelig flade, og de er Det er barakker, og de er alle sammen nummereret, så man kan finde rundt. Det første klip, det er øh, fra en af barakkerne hvor jeg gik ind, og, og så var der altså et bord med en kamuflagedug uh, på, hvor der lå stribevis af store våben og guns. Og, øh, og på gulvet, der stod der en stor riffel på tre ben, og, øh, og så kom jeg til at sige, at det lignede et stort teleskop af en art. Jeg ikke så meget inde i det med våben. Og så fik jeg meget hurtigt vide, at det er det altså ikke. Og det var Søren Hansen, der sagde det til mig, og han er øh, tidligere værnepligtig nede på Ry Kaserne. Og øh, så fik jeg en lille snak med ham, og det synes jeg, vi skal høre her, for jeg er lige tændt for alle de rigtige ting. Og så kan vi sætte Søren Hansen på. Han kommer her. Ja, men øh, jeg kan i hvert fald garantere for, at det ikke er et teleskop. Ja. Fordi at, øh, den skyder med nogle af de største patroner, man siden øh, har inde på militæret. Ja, den står med en i hånden øh, det og den, ja, her, den øh, det er 5 cm lang. Eller sådan det kan man godt sige. Ja. Den har i hvert fald, øh, det hedder en 50-kaliber. Og det er, øh, altså det er nok den største patron, man sådan lige har tilgængeligt til... Øh, og øh, man bruger den ikke så meget til at løbe rundt med, fordi at den er aller alt, all tung. Så man bruger den stationært enten på køretøjer eller til, hvis man har en, en post, et sted, man skal beskytte. Ja. Og den, ja. Den, Hva, du fortalte noget om, at den kunne rive, øh, ja, rive armen øh, jeg og lemmer. af. Jeg har hørt, at selvom kuglen den ikke rammer, man passerer lige forbi din arm, så kan den rive armen med, fordi at der er så meget drøn på den. Øh, og selvfølgelig Bare hvis man, på grund af tryk til her... Sker, lige præcis. Fordi at der er så meget sus bag den, at det tryk, der sker, det kan fjerne armen. Øh, det er jo ret vildt sådan en... Den er ja, alligevel det, ikke mere end to nej, nej, centimeter det. i diameter, og, og så er den 10 centimeter lang cirka. Men øh, der er arm, rigtig meget tryk vær for fordi hele kammeret her det er fyldt med krudjo. Øh, men selvfølgelig hvis den rammer, så skal der heller ikke mere end en guld til, før man nok ikke skal fortsætte i kampen <laughs> Der ligger en riffle over på bordet, som alle mener i får udleveret. Ja. En M95-sæder den. den. bruger en meget lavere kaliber, men øh, det er den, som alle lever rundt med. Ja. Og den har du prøvet at affyre? Ja. Øh, der er knap så meget tryk på, fordi at, øh, der er blandt andet er en mekanisme i våbnet, der mennesker, rekyl og sådan noget. Så der rekyl? Er, rekyl, altså hvor meget... Øh, når, når, man, når man affyrer en, et gevær, så bliver man jo skubbet tilbage. Ja. Der er en mekanisme, der mindsker det her tryk. Så det er faktisk ikke så vildt at affyre sådan en. Men, øh... Hvordan var der at affyre sådan en første gang? Altså, jeg har aldrig prøvet rigtig at skyde før, så det er selvfølgelig noget af en oplevelse. Og man lige pludselig sidder der med sådan rigtig godt, når man tænker på, at det er sådan noget, de lå rundt med ude på slagmarken også og sådan noget. Så det er sådan lidt, det er, lidt Anden, det er en speciel fornemmelse. Ja. Det var altså Søren Hansen, der her fortalte lidt om, hvordan... Det er at skyde med våben og, og, og hvordan de fungerer også. Og lidt senere efter en lille sang mere, der skal vi, øh, der skal vi høre Brinkmann, Brinkmann fortælle om lidt af det andet udstyr, de har som menig, Og det som de skal passe rigtig godt på ved det er jo nærmest halvdelen af det at være menig på en kaserne. Så øh, vi skal høre Brinkmann snak lige om lidt. Men først, der synes jeg, at vi skal komme lidt i stemning. Fordi vi skal jo snakke om soldater, og vi skal snakke om, øh, om værnepligt og, og militæret, så jeg synes egentlig, at vi skal høre Nils Havsgaard. Øh, han, øh, han har lavet en sang, der hedder Lille Soldat, og den synes jeg, vi skal høre nu. Det var altså Nils Havsgaard med Lille Soldat. Jeg lover, at vi hører noget lidt mere opmuntrende musik lige om lidt. Først, der skal vi altså høre Brinkmann. Øh, som er menelig nede på ø, ryske Cerni, Fredericia, taler om det udstyr, de har, og hvor lang tid det faktisk tager at gøre det klar og så videre. Han sagde, at det en aften, der havde taget om 6 timer og gør sit udstyr klar, og så pudse støvler og, og, og pudse hans gevær osv. Efter de har været en tur i felten. Men her kommer han altså. Han, ø, han hedder Brinkmann, som sagt. Det er hans efternavn. Det er sådan, man tiltaler hinanden i militæret. Og ø, ja, her kommer han. Kan du fortælle, hvordan det er I folder af jeres tøj? Det er en lidt speciel måde, er det ikke det? Øhm, jo, vi har en bog, der hedder Grundbog for Meni. Og den er ikke ret stor. Øh, og den folder vi så efter. Den lægger du i, op ved kravene tøjet, og så folder du alt efter den. Alt afhængigt, hvor det skal ligge i skabet. Hvis det skal ligge i midten, skal du folde det, så det er smalt. Og hvis øh, det er Og hvis det ligger ud i siderne, skal det foldes af den brede side Så det er simpelthen bare for, at det er helt rene linjer? Ja, og øh, rene linjer. Ud. Yes. Så det er det lige. Virker det ikke åndssvagt? Jo, det gør det. Det virker rigtig, rigtig dumt til at starte med. Men det skaber den her struktur, som, som de er ude efter. Og man har styr på, på sit lort. Øhm, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Især når vi er ude. Der kan man godt overføre mange af de her ting, som vi har øh, som vi har fra kasernen, hvor vi går og lægger tøj op. Men så ved vi også, hvor lortet ligger. Ja. Så når vi bliver bedt om, du tager lige en t-shirt, og du tager noget langt undertøj. Du tager, får du nu får besked på. lige, hvor det ligger. Bang, bang, bang. Ned i tasken, så er du klar i stedet for hvor fanden har jeg nu lagt det og, og det røde ja, ja. så du ved lige, du ved hvordan det ligger og det kan du så også føre over i lidt basis du ved at til venstre har du uh, forbindelse og sådan kører det heller ikke rundt, så det fungerer også basis det er den her store taske det, der, det, det, det er bare bælte, du, det er et bælte du har rundt ja. om, uh, om maven hvor du har forskellige lommer til forskellige ting uh, som vi så drikkeduk det må I ikke kalde det vel? Nej, det hedder det ikke, det hedder en feltflaske Feltflaske, feltflaske, feltflaske ammunitionstaske ja. Forbindingstaske Så har vi en udrustningstaske, som vi har alt muligt forskelligt i Så har vi en feltkniv Så har vi en ABC-taske med en CBN-maske i En gasmaske Gasmaske, ja, ja. Så har vi øh, hyster til fæltspadde bagpå Med og spændt ud over Hvad skal I bruge fæltspadde til? Øh, når vi graver stillinger Så kan I grave jer ned? Ja, det øh, gør vi meget i Ja, det var altså Brinkmann, der fortalte lidt om øh, udstyret, og der er altså ikke så lidt, man skal holde styr på. Især med det bælte der, der er jo ikke så få øh, ting i sådan et. Og øh, hvis man altså smider noget af det væk, så kan man altså godt komme i problemer. Og øh, det vil han fortælle lidt om her. Hvad er dit yndlingsstykke udstyr? Gadget? Kan man kalde det det? Ja, det kan man vel godt. Oh, det ved jeg ikke. Øhm, selvfølgelig våben er jo altid sjovere og sådan noget, men det er jo kun en brøkdel af det. Øhm, jeg tror ikke, jeg har noget decideret, fordi at det hele går sådan ligesom sammen og, og bliver til noget lidt større, når du har styr på det her. Det er en smuk forening. Ja, det, det, er, det kan man godt kalde det. Ja. Fordi hvis du ikke har det her med, jamen, så er det ikke sikkert, at du kan fungere 100%. Og hvis du har det, så, øh, så spiller det bare. Så det er hele bæltet, der er... Hele bæltet, at det skal være top-tunet, og det skal være, som det skal og som du får besked på, det skal være. Geværet, det skal også være, som det skal være, For hvis det ikke fungerer, så er det sgu lige meget, om du har et flot bælt, fordi hvis du ikke kan skyde, og du bliver beskudt, så... Så lige meget, om du har ja, en fælsplads. Ja, så, så er det ragnet lige meget. Ja. Ja. Ja. Så, så det hele går lidt op i en højere enhed, så jeg tror ikke, der er noget, jeg synes, det er sådan. At... Det hele er bare godt. Ja, ja udrustning i hvert fald. Der Der der fungerer det sgu. Øhm, ja. Så det er jo en, høj, en, en, en helhed, der ligesom ja. bliver skabt. Ja. gør, at det hele er ret fedt. Ja. Og skal man passe det hele, som var det ens lille baby? Du skal æderbange passe på det. Æderbange? Ja, og de er ikke kede af at sende dig ud igen og lede efter det. Nej. Og der har vi været. På støtteben der derovre på, det kan være, der ligger derovre, sådan en fitte små støtteben, øh, blev vi tabt på en faldøvelse og det opdagede vi først, efter vi var kommet hjem. Så vi fik lige at vide, at vi skulle bare ud igen, så vi gik lige en time på alle For fire. For at ja. øhm, Fandt I det? Nej. Nej. Nej. Så, så? Skulle I så også selv erstatte det med os? Øh, nej, okay. heldigvis ikke, men vi var ikke ret populære, kan man jo stråle sige. Nej. Så, det er man, også en god mentalitet, man skal passe på sine man skal ting. Finde på, man skal passe på sine ting, og du skal vide, hvor det er hele tiden. Ja. Um, og det bliver også bare en vanesag, når vi er ude og gå. Det er snart, vi vi altså knæler ned, når vi har en pause. Så kontrollerer du lige, du har. Det hele. Ja, fordi så kan du altid sige, at jeg har mistet det mellem for ja. her og 10 mm. minutter frem. Ja. Så, tiden ja, så er du hele tiden ved, er sikker man på, at du har haft det. Ja, ja, okay. øhm, det går lige meget, i. Og du får også at høre, hvis du ikke har styr på det. Så det skal, det skal spille, men det gør det også. Ja, det var altså Brinkmann, der, der talte lidt om, hvad der sker, hvis man mister sit støtteben til sit gevær ude i felten og, og hvad hans yndlingsgadget var. Og det var altså hele bæltet, der hører sammen i en større enhed. Nu skal vi høre ulige numre, og lige bagefter der skal vi høre om kvinder i militæret. Det er jo altså ikke kun mænd, der, der får lov til at løbe rundt ude i marken. Du lytter til ud på Aarhus Studenter Radio. Mit navn er Kit Lindhardt, og emnet i dag, det er værnepligtige og, øh, i militæret, og hvordan det er at være menig på en kaserne. Nu skal vi høre et lille klip med Kristensen som hun hedder. Det er altså en pige, som er i militæret, og her i 2012, der er der øh, 5.000 værnepligtige, hvoraf? i 17 procent af kvinder, og det er der alligevel en del. Øhm, og der er altså nogle regler og så videre for, hvordan det er, at man skal opføre sig, når man er i militæret som kvinde, og det vil Kristensen lige fortælle os en lille smule om. Her kommer hun. Ja, men øh, jeg kan i hvert fald garantere for, at det ikke er et teleskop, ja. fordi at øh, den skyder med nogle af de største. De kalder også drenge ja. af i klar og sådan noget og Det er kun, hvis de specifikt skal nævne, pigerne har gjort det lidt bedre rent, altså. så siger de piger. Men okay. altså, det er lige, de behandler os ens, og selvom du er pige, så kan du godt få et tungt eller svege ved at bære rundt på en hel dag. Der er, der er Hvordan ingen... er det? Det er tungt. Og det... <laughs> det er bare tungt. Det, det er tungt. er ja, det er anstrengende, men jeg kan godt lide, at der ikke er forskel på os på den måde. Hvad med jeres hår og udseende og sådan noget? Vi ja, skal ikke bare blive skaldet, så snart det kommer hen? Nej, men hvis, som du kan se, at der bliver hårnål i hår. Der må ikke noget hår hernede ja. ansigtet. Knollen, der laver du en hestehæl, så fletter du den, vikler den rundt om, og så skal den sidde der. Og, øhm, og de så masser af og Maser Jeg kan hårnål. se, du har en rød hårnål i. Ja, det er, er ikke det? så heldigt, nej. Det er Hel, Og De der klikspænder, man kan få, de er endnu bedre end hårnål, fordi de vælter ja. lidt derude. Ja. Men vi fik et kursus i, hvordan man sætter sit hår op. Så det hjælper virkelig. Vi har fået et hårdt opsætningskursus? Ja, vi fik et, et kvindefordrag, hvor de fortæller om, hvad de mener, vi skal gøre, og kommer med masser masse råd og sådan noget. Nu har jeg make up på lige nu, og det må vi ikke, øh, og det skal være skal say, der er ikke make op på, når vi er og Ej. når vi arbejder. Det og er de, også, det er også for og... Det er for, at vi er lige vi er ene, så vi skal ikke gå og tjekke vores udseende. Ej. Vi skal heller ikke rende rundt og sprøjte os med parfymer og sådan noget. Så, en deodorant har du med, og andet. Er der forskel på det tøj, I har på? Nej, vi øh, og vores undertøj er til os. De har nogle sportsbehov der ikke er så gode. Øh, ja. Der er to modeller. Den ene er rigtig dårlig, og den anden er meget, meget, meget dårlig. Nej. <laughs> men jo, der vi har her uniform på, og det gør, at det sidder lidt strammere om hofterne, og ja. du de poser det mere, at vi har ikke så meget skulder at følge ud her. Nej. Så det er hær-model, vi får. Og så har vi lige gjort en undtagelse med sportsstedet, men det er så blevet meget, meget kort, og det var vores agent Holmer ikke så villig med. Det. Altså, fordi det er kolde shorts, eller? Ja, det må gerne sidde her. De er lidt dårlige modelle, og skal gerne sidde lidt ved knæet. Hvorfor skal det det? Fordi at, øh, vi er kvinder, vi soldater. De er ikke kvinder, I er soldater? Og så I I er kvinder, soldater. Okay. Ja. Så øh, der, der, sidder de, der er de blevet figursyde og sådan noget, så det var jo ikke helt vild med. Nej. Små toppe løber vi heller ikke rundt og træner i, det Nej. må vi ikke. Er det fordi, det er udfordrende? eller? Ja, og drengene kan ikke koncentrere sig om det altid. Og, og ja, så skal man ikke sende de signaler. Vi må ikke sende de signaler. Vi skal ikke ramme rundt og flytte med alle byerne. Det må vi gøre bagefter, og det skal vi heller ikke gøre nede i Fredericia. Nej. For vi skal ikke skabe os et dårligt rygte, og det kommer hurtigt. Man skal ikke være den der slåtige soldat? Nej. Og så altså, det må vi vente med, til vi er færdige. Der er ikke noget der. Ja. Altså, ja, Folk gør det sikkert alligevel. Det er ikke, jeg har ikke hørt om så meget endnu. Men... Du gør det i hvert fald ikke? Nej, jeg gør det ikke. Jeg du skal ikke have på mig. Jeg hører altid efter. <laughs> det er godt. Jamen, tusind tak skal du have... Det var Kristensen, som fortalte lidt om, hvordan det er at være kvinde i, i militæret som værnepligtig. Øhm, der er også en bar nede på, nede på kasernen, som jeg så kunne høre. Så skal man ikke gå og flytte. Det er som pige, fordi man får hurtigt et dårligt ry, men man må altså gerne gå ned og få sin en øl. Og det skal vi høre lidt om lige om lidt, når et, uh, Michael, som er frivillig nede på konstabelmessen, som uh, barn på kasernen hedder, han fortæller lidt om, hvad der foregår på kasernen og, og på barn i kasernen, og, og hvad der ellers sker, sådan, når man har fri, øh, når man ikke arbejder mere. Jeg er tilbage igen med poloid, hvor emnet er militæret, og det at være værnepligtig. Nu skal vi høre øh, Michael, som er formand for konstabelmæsten, som altså er den bar, de har nede på Rysk særne i Fredericia. Det er der, hvor de frivillige kan f komme ned og få sig en lille øl, og øh, jeg synes, vi skal høre, hvad han har at sige. Jeg synes, at de unge mennesker også skal have noget tilbud om aftenen, at de ikke bare skal sidde over på deres kvarter. Så hvis du ikke øh, arbejder her som frivillig, så var der ikke noget sted? Så var, der ikke, at kunne, så var der måske nogle at... andre, nogen, der havde... Ja en konstabmæssig, men øh, det er derfor vi gør det. Så messen her, det er det ligner et, et værtshus eller en bar, kan man sige. Amen, Café. Det, det er en det er en bar. Det er en bar. Ja, vi har stort set ikke noget kaffe, så Nej. Det <laughs> Er noget mest... Irish måske? Ja, måske. Men det er ikke ret tit, vi laver det. Nej. Så øh, hvad bliver der bestilt mest af her Eh øh, fadøl og drinks og shots. Shot. ja. Hvad har I fisk, eller hvad har vi? Ja, vi har meget. <laughs> I har rigtig meget? <laughs> ja, vi har nok en små 20 forskellige flasker spiritus, og, og så sodavand og det til, så de kan bare blande. Hvad er det bedste ved at stå nu? Det er at snakke med unge mennesker. Ja. Høre, hvordan de har det ja. ude i felten. Og, og kunne fortælle lidt om, hvordan det var, da jeg startede for 32 år siden. Om de kunne gamle i dag. Ja. Ja. Savner du det? <laughs> det var sjovere dengang. Hvorfor det? Ja, men vi havde mere sammenhold. Vi havde jo ikke det der med, at øh, alle de sociale medier, som man har i dag, med iPhone og bærbare computer og hvad med jeg, hvor de har wifi over på deres værelser. De sidder og snakker med deres venner derhjemme. Vi var jo tvunget til at være sammen med dem med hele tiden, som vi havde, og skabe nye kontakter den vej igen. Ja. For vi kunne ikke bare snakke med dem derhjemme, sådan umiddelbart. Vi var mere sammen og, ja. og ja. blev her også i weekend. Og, ja. Ja. Fordi vi var stort set tømret sammen, jo. Fordi at det, vi havde jo ikke den kontakt til vores venner derhjemme, fordi der var det en mønttelefon. Ja, ja. tiderne har forandret sig. Det må man sige. Snakker du stadig med, med dine soldaterkammerater? Ja, to af mine bedste venner er nogle af dem, jeg startede med som soldat, så det må jeg sige, ja. Men man må håbe, at det stadigvæk kan knytte nogle bånd. Ja, nogen det bond. håber jeg, at de bliver gode til, at skabe nogle sociale netværk på tværs af skæld, ja. som ja. man siger. Ja, det var altså Michael, som er frivillig nede på messen, hvor de unge kan komme og få en øl nogle gange, når de ellers har åbent. eller i Champions League, eller hvad der nu er. Hvis de altså ikke er for trætte efter en hel dag i felten. Men der er altså lille mulige andre ting, man kan lave også, og det vil Michael også fortælle lidt om. Her, når jeg lige får sætte dem på. Og ellers er det som regel over på soldater hjemme, at det foregår, hvis de skal spille banko, lavkagebanko og bingo eller hvad de kalder det derovre. Så er der alligevel nogle tilbud. Der til er tilbud også til dem, som ikke kommer af steder, hvor der bliver drukket alkohol. Ja. Så det, det er helt bredt anvendeligt, kan sande. Og vi har jo også mulighed for, at, at de kan låne til PlayStation 3 og Nintendo Wii og Billard og... Sport, og bobspil og, Hold op. og alt muligt. Man skal ikke sidde og kede sig, Nej, der er mange muligheder. Så selvom man er ude i felten og rende rundt, så... Ja, så har de jo fritid om aftenen. Ja, så har man lidt ja. energi stadigvæk. Ja. ja, man har altså lidt energi stadigvæk, selvom man har været ude i felten hele dagen. Men det har man også en grund, og det er jo, at der er nogle rigtig gode feltrationer. Og øh, dem skal vi høre, Vand. Mene Van snakker om lige om lidt, men først der skal vi høre I got you on tape med Doctors watching. Det næste, vi skal snakke om, det er feltrationer. De feltrationer, som soldaterne de har med ude, når det er, at de er på feltøvelser ude i skoven, og de bruger en helt masse energi, så er det jo vigtigt, at øh, man får en masse indenbords også. Og sådan en feltration, det er så altså lavet, så det kan holde, sig, holde en soldat i live i et helt døgn. Og øh, det hele er vakuumpakket, hermetisk pakket, så det kan holde sig rigtig længe. En feltration, det indeholder sig... Et det indeholder tre hovedmåltider, det er morgenmad, det frokost og det er aftensmad. Og øh, jeg spurgte menig van, hvad man kan glæde sig til at spise i felten, og øh, det viser faktisk at det er helt i orden og fyldt med energi og protein, og øh, det kan man sagtens overleve på. Menig van han stod inde øh i øh, en af barakkerne, som jeg talte om tidligere, hvor de altså havde legnet alt maden op. Øhm, og det så øh, interessant ud. Jeg tror, det smager bedre, end det egentlig så ud. Men øh, hør vand her. Ja, nu har jeg personligt selv kun smagt lidt, øh, lidt solgrøn med, med hindbær. Øh, men det er simpelthen bare en, øh, en øh, vakumpakket pose, hvor du har øh, noget mækkepulver og øh, nogle solgryn, og så noget, noget hindbær så tilsætter man vand, så ligger det der i 3 minutters tid, ryster det lidt, og så kan man simpelthen spise det. Man kan spise det med varm vand på en kold dag, så er det lidt rart at spise. Hvis man er rigtig smart og synes, det skal være lidt spændende, så kan man hælde sit kakaopulver ned i, så spiser man det faktisk med, så er det næsten en stor, at man spiser Er det det, der er i det tallerken? der er helt kakaopulver i. Fordelen ved at spise det, er posen der er, som ikke ser, hvad det ligner. Det er ikke sige, det er en fordel, men... Det vigtige er jo ikke, hvordan vores mad ser ud. Det skal ikke være en gastronomisk oplevelse. Vi er mere interesseret i at holde os i live. Er det nære, at det nærer, når det er og det, det giver noget, vi kan bruge. Det er vi meget interesseret i. Hvad er det ulækreste, der er i den der her uh, ja, Jeg har ikke smagt det hele, men uh, der er nogle frugt. Ja, ja. Der er ikke noget, der ulækre har jeg i Nej. Der er noget, der ligner noget vin. Ja, det er noget, det er noget frugt blandet uh, sammen med noget Så Der er nogen der er lidt heldigere end andre smagsvarianter. Mæssigt. Er det simpelthen, øh, fordi der er masser af næring i dem? Der er enormt meget næring, og det er jo koncentrerede frugter, der er vitaminer i frugten stadigvæk, og ja. vi får de næringsstoffer, vi skal bruge til at genopbygge vores krop, når vi har været ude og marchere med, ja. med rygsæk og ting og sager. Så der er det, vi skal bruge, og det vi er vi glade for, når vi står derude. På et eller andet tidspunkt smager alt godt. Ja, alt smager godt til sidst, siger Mene i vand her. Og øhm, det er... Øh, det, det tror jeg da på, når man var ude og løbe hele dagen og øh, i 14 timer og med, med 20 kilo på ryggen, så er man selvfølgelig glad for hvad som helst. Øhm, ja, og så øh, er der også råd for, når man så har spist hele sin filtration og får børstet tænder. Nu kommer der et lille klip mere med vand, hvor han fortæller om øh, varm aftensmad og den tandbørste, der faktisk også følger med. Ja, han kommer lige her. Og så er der råbrød med lidt af tun. Det er tun i vand. Lige præcis. Ja, vand. Der er, øh, det er jo en klænsikker. Det er det, simpelthen. Det er jo næsten festivalmad. Ja. Men øh, det er tuner og godt. også, fordi det er jo en god fed fiske. fiskeolie. er også godt at få, hvor der er pateer, man kan bruge også, og man i tomat. Men det er ja, men man bliver helt nostalgisk, fordi man kommer til at tænke på Roskilde-festivalen. Det er næsten som at være på Roskilde, bare med det hele pakket i en kasse. Ja. Det er meget smart. Hvad er det der? Det ligner chokolade. Det er... Øh, proteinbar, uh, majl, en tæt pakket noget med forskellige. Der er noget toffee-smag og så noget lemon-smag. Ja, kan man få dem med. Det, det ser uh, meget inden. lækkert ud. Ja, jamen du skal da prøve at smage en gang så. Jeg skal da lige prøve. Det ligner hvid chokolade. Det er det ikke helt, men... Det dufter af citron. Ja, det er sådan en lemonsmag, proteinbare ting. Det kan være meget intenst at spise en hel en på en gang. Det er sådan en konsistens af sådan noget karamel. eller ja, ja, lige præcis. Det er en rigtig, rigtig god læring. Det, det er indført, fordi at i de gamle feltrationer var der ikke sådan noget meget protein i. Så når man var ude, havde soldater, de havde problemer med at opretholde deres vægt, fordi de faktisk ikke fik protein til at genopbygge ja. deres muskler. Så der er tilføjet en masse ting så så kan få det, de skal bruge også. Men der er ikke de... noget køde noget på dåse? Eller eller? Nej, der er ikke dåse mere. No. Alle middagsretter er, er pakket enten lige uh, ligesom morgenmad, eller i uh, okay. eller med en varm pose. Oh, ja. uh, Og der kan godt være kød i dem? Ja, her har vi uh, kylling i korma med kartofler. Øh, jamen det er meget lækkert indisk, når det er bedst, nærmest. Og det kan være spaghetti bolognese, det kan være... Der er nogle pastaretter til vegetarer, eller dem der ikke spiser i hvert fald. Så der, der kan være en masse ting at sære, som er lækker. Det smager ganske udmærket. Det er ikke til at... det er ikke når man dør af. Og så er der ved seks tykkegummi, hvis man er langt på tandbørsten, eller? Lige præcis. Det er, der, er også en, der er også en tandbørst med, skal jeg det sig. sige. Men, øh, med tandpasta i forvejen, så det er bare at gå i krig no, no. Mundhygiejne er også vigtig for en soldat fordi hvis en soldat går rundt og har i sine tænder så kan jeg ikke rigtig koncentrere sig om at skyde sine fjende. No. så det er rigtig meget. Øh... så ligger man og skyder skævt, fordi man har tanden i den. lige præcis, okay. hvis du så ligger lige på kinden på ja. kolben, og du giver et skud lige op i din tand så øh, er det ikke noget du har lyst til at gøre ikke? Det kan, kan det du få af at, øh, at ligge Nej, det, det, ja, det er ikke fordi, den slår hårdt. Ud, det kan den ikke, men hvis ikke du holder dine tænder i orden, når du er ude, og så har et lige pludselig, og så man ligger og får slag, det, det, det kan ikke blive godt. Så tandbørsten er en vigtig del af Tandbørsten er en vigtig ting. En ja. <tænd> god soldat er en soldat, der ikke har ondt. Ja, det er altså nogle kloge ord, der kommer fra vand. En god soldat er en soldat, der ikke har ondt. Og det er jo nok rigtigt nok. Ellers er man ikke til så meget ude i felten. Um, vi skal høre en lille sang Og efter, der skal vi høre lidt mere til vand um, Altså de skal jo også have noget dessert Og, og noget kaffe og sådan noget det skal vi lige høre hvordan man gør det ude felten. Det er faktisk altså, sådan Madmæssigt er det ikke så slemt øhm, At være ude i synes jeg det lyder til altså, Man får både varm mad og kaffe og, og morgenmad med hindbær Og jeg ved ikke hvad Nå, Men nu skal vi altså høre Spiritualized med Little Girl jeg, jeg er har Lindhatt, og jeg tilbage med på lovid id i din radio. Din studenterradio vil jeg mærke. Vi har lige talt med, eller jeg har talt med vand, og jeg har lige hørt, hvordan sådan en feltration ser ud. Men vi er altså ikke helt færdige med vand, for vi skal lige høre, hvordan man dog koger vand ude i marken og ude i skoven, og, og hvad man må for at spise til dessert. Her kommer vand igen. Og så er der så til sidst her noget æblegrød. Der er æblegrød til uh, enten som dessert, eller til morgenmål til, hvad man nu vil. Der er te også, og der er Nej. kaffe også. Te og kaffe. Te og kaffe, og sukker, og salt Ryse, og pæmper. på og, og, og kaffe. Lige præcis. Tilsæt 180 ja. ml ja. kående vand, det er jo nemt. Og så er der simpelthen kaffe. Det er, uh... Hvordan koger I vand? Vi har vores, uh... <coughs> den, den uh, aluminiumskop, der står der, kan du og så lige ved siden af står der vores enkeltmandsbrænder. Uh, det er simpelthen bare et plus, vi får, så får vi udleveret uh, sådan nogle små tænder. Det lige præcis. Ja. Vi har også de her koger. så sætter man bare dem ovenpå og så øh, sætter man... Det ligner man... en firkantet gryde, som man sætter ovenpå en. Det er en firkantet aluminiumsgryde, som du sætter ovenpå et øh, udfoldeligt brændsted, ildsted, ja. om man vil. Ja. Okay. Øh, og så lægger du bare tændbræggeren i bunden, sætter den ovenpå og så varmer du vand på den måde. Det er meget simpelt. Og så lige du i kaffen og så har man en dejlig kogt morgen. Sådan en dejlig kop morgenkaffe eller aftenkaffe eller hvad man nu. Ja, men det er jo faktisk luksus at være ude på sådan en tur. Her. Det er lavet så det virker. <laughs> Det med aftensmad er det så det anderledes fordi der bliver vandet varmet i en speciel øh, varmepose det er med, meget teknisk avanceret det er meget teknisk men det er meget smart fordi så vi fri først at skulle varme vandet når vi skal have aftensmad ja hælder koldt vand i og så er kemisk reaktion varmer vandet op til det bliver en ja, vi få, det giver 70-80 grader det er i hvert fald varmt at holde på det er det er meget genialt ja. og så er der simpelthen varm aftensmad sådan uden videre jeg har hørt, at der engang var Nutella i øh, feltrationen. Det er vist nok korrekt. Det er der ikke mere. Nej, der, det er noget sparet væk. Det er blevet sparet væk for noget, der formentlig ja, er, for er mere mere. Gjort... Det skal jeg ikke vil sige. <laughs> Men øh, jeg ved ikke, hvor meget Nutella har haft at gøre med en god soldats energiindtag. Nej. Så, Men det er sikkert været til det bedste. er gode tider, dengang det var der. Ja, så havde de så også skib Lapskovs på gåse. Det ved jeg så ikke, hvor ja, så det var det, det ej. Ej. Sådan er der så meget. Man taber noget, man vinder noget. Sådan er det. Ja. Det kan vi Ja øh, vand tusind tak. Det var så lidt. Ja. Tak for besøget. Ja. Du skal velkommen til smaden. Hele? Ja, men det vil jeg gå i krig med nu. Haha. Ja, det var rigtig sjovt. En lille joke jeg lige fik fedt i det Jeg talte også med Rita Stjerne, som er mor til en af de menige nede på kasernen, og øh, jeg synes at hun var til åbent hus, ligesom jeg. Så jeg synes lige, jeg skulle høre, hvad hun synes om at øh, have en søn, der var dernede. Det er jo ikke sikkert, at han skal til Afghanistan osv., men, men alligevel, lad os lige høre, hvad hun har at sige. Rita Stjerne, du har en søn, der er menig her. Han hedder så Danny, Stjerne? Danny Stjerne, ja, han hedder Ja, han bliver kaldt stjerne. stjerne Ja, ja. Det er jo ikke en dårlig ting at blive kaldt Stjerne fra starten. Nej, det, det, det er jo en god ting. <laughs> ja. Hvordan er det at have, have en søn her? Jamen, altså, det er jo spændende, men altså som forældre. Det er man jo helst ikke at de kommer i krig, vel. man Men det er jo en, en god opdragelse ligesom ja. og lærerplads. Ja. Er det for, du er glad for, at han lærer at rydde op? Og... Ja, det er der ingen, der er af. Så, så øh, jo, men jeg synes, det er en spændende oplevelse for ham. Ja. Hvordan synes du om omgivelserne her? Jamen altså, det er jo, som det er. Jeg synes, det har været spændende, der ikke at komme ud og køre kampvogner. Og du kørt i kamp? Ja, det var der jo mulighed for. Er det sådan en gammel drøm, der blev opfyldt? Min far, han gjorde det. Han kørte ved de jyske trakroner. Så ja, et eller andet sted har den jo lagt det. Ja. ja, så man kunne prøve lidt forskelligt dernede som pårørende. Og øh, det var blandt andet også at køre kampvogn, og det fik Rita så prøvet. Men øh, vi skal lige høre et lille stykke musik, før at, øh, at vi... Øh, siger tak for i dag. Desværre, tiden er gået meget hurtigt, men øh, vi er snart nået til en vejs, til vejs ende. Men øh, nu hører vi lige et lille nummer, og det bliver Winsensko Machine med Kelly. Vi skal til at runde af her med øh, Puloid på Aarhus Studenter Radio, hvor emnet i dag altså har været, hvordan det er at være menig på en dansk kaserne. Jeg har snakket med en masse mennesker, blandt andet øh, en af de menige, en af pigerne, der også øh, er deroppe. Bartenderen, som står i barn, hvor at... Øh, Ja, de værnepligtige kan gå ned og få en øl efter en, øh, en hård dag i felten, hvor man så har spist de feltrationer, som vi snakkede med vand om. Så øh, vi har været ude i lidt af hvert, og jeg vil sige, at denne her øh, udsendelse om militæret er lidt til ære for min søster, som jo har fødselsdag i dag, og Ida, jeg vil gerne sige rigtig mange tillykke med de 21 år. Og så vil jeg gerne lige, øh, ja, altså... Kaptajnen dernede til Åbent Hus, han, han tager også lige god weekend til Nemeni. Det, det synes jeg lige, vi skal høre, hvordan, hvordan det lød. God weekend, fast kommuni! God weekend, kaptajn! Til weekendavlov. 3! Ja, og så vandrer de ellers ud i regnen. Det var, det var lidt var en måde at sige god weekend på. Jeg vil bare sige rigtig god aften, og så vil jeg lige minde om at i morgen er der altså flagdag for for vores udsendte soldater, og det er der er altså 3600 soldater, der har været på international mission siden sidste flagdag. Så i morgen der fejrer Danmark de udsendte og det er både regeringen og konghuset og Folketinget, Forsvaret og mange andre offentlige myndigheder, som altså fejrer de danske mænd og kvinder. Så hvis man lige ser en soldat, så kan man da lige give ham en klap på skulderen. Ja, men ellers er der ikke mere tilbage, end at sige tak for i dag, og så for at runde den rigtig godt af i den her udsendelse, så synes jeg, at vi skal høre på Clemens med orkester og kor, og det er altså en sang, der hedder Soldaterkammerater, den, den synes jeg, passer meget godt til her, kan man allerede høre. Dem fløjte i hvert fald, så vil jeg fløjte af og, øh, og sige tusind tak for i dag. Det har været en fornøjelse at have en rigtig god aften og på genhør på næste tirsdag, hvor vi er tilbage igen med på lov